Програму приготували Борис Захарчук, Іван Праско, Орися Гевка, Наталія Гріга, Оси Брошка. Бри допомозі технічного асистента Пилипа Раскольчука. Бажаємо вам приємно провести час. Літопис важливих подій з історії України. 16 по 19 листопада 1967 року в Нью-Йорку відбувся перший світовий конгрес вільних українців. 18 листопада 1859 року народився громадський і політичний діяч Кость Левицький. 18 листопада 1990 року – День інтронізації Першого православного патріарха Київського і всієї України Мстислава. 19 листопада 1875 року народилася письменниця Катря Гриневич. 19 листопада 1997 року відбувся політ у космос першого космонавта Незалежної України Леоніда Каденюка. 20 листопада 1896 року. Народився Михайло Вериківський, український композитор, диригент, фольклорист і педагог. 20 листопада 1917 року Українська Центральна Рада проголосила третій універсал – створення Української Народної Республіки. 23 листопада 1919 року помер видатний літературний критик Микола Євшан. 21 листопада 1921 року большевики розстріляли під базаром 359 українських вояків – учасників другого зимового походу, які відмовилися перейти на бік більшовиків. І 21 по 23 листопада 1943 року перша конференція поневолених Росією народів дала початок антибольшевицькому бльоку народів АБН». Дорогі радіослухачі, якою була постава американської політики та американського громадянства в 30-х роках до винищення голодом мільйонів українців, про нечасних журналістів, про настанову Комуністичної партії Америки до політики Сталіна та про кількість жертв Голодомору розповімо вам сьогодні. У 17-й Висновки американської конгресової комісії сказано недвозначно. Американський уряд вчасно отримував інформацію про голод, проте не зробив жодних заходів, які могли б поліпшити ситуацію. Натомість, одразу після голоду в листопаді 1933 року адміністрація Сполучених Штатів Америки пішла на дипломатичне визнання радянського уряду. Що ж хотів президент Рузвельт осягнути договором визнання Совєтського Союзу, що спричинив і ігнорував смерть мільйонів? В листі до президента Совєтського Союзу президент Рузвельт висловив бажання закінчити ненормальні відносини, які існували з Совєтським Союзом, щоб увійти в активні торговельні відносини з Совєтським Союзом. Окрім того, він хотів покінчити з совєтським шпигунством на кордонах США. Правда, договір лишився порожною фразою. Довгів не сплачено, торговельні домовлення розчарували, а комуністичний інтернаціонал далі провадив своє таємне підривне існування в Америці. Треба сказати правду про комуністів в Америці. З 1919 року на прямий наказ Леніна, вони залишилися в історії Америки брудною червоною плямою, п'ятою колонною Совєтського Союзу, з величниками Сталіна, платними агентами, і їхня головна ціль спочатку була довести до перевороту в Сполучених Штатах Америки, щоб взяти країну під комуністичний контроль. Роками ГПУ, ЧК, ГРУ, НКВД та інші похідні совєтські відомства вербували з рядів комуністів Америки, розвідників та терористів проти Америки. Звичайно, засліплені пропагандою здобутків Совєтського Союзу, комуністична партія Америки, до якої належали також і українські комуністи, яких нараховувалося до п'яти тисяч осіб, Ніколи нічого не говорили про голод в Україні, спричинений Сталіном та московськими комуністами. Окрім того, в тому часі захоплені будівництвом соціалізму і комунізму в союзі, багато американців, особливо інтелектуалів, захоплювалися здобутками комунізму. І були просоветськими. Вони стали грубо перебільшувати совєтські очаги, ігнорували або раціоналізували мільярди невдач, а коли було потрібно, цілево прикривали совєтські злочини. «Ще гірше – після чорних днів голоду, після того, як поховано надію мільйонів на людське життя, після того, як кинено тіло що живих у спільні ями без струн, коли тисячі померли від тифу, коли дані про людоїдство дійшли до державних кіл і читачів преси по всьому світі, а дані про мільйонові жерти вже стали надванням світового суспільства, коли вже ніхто не міг на свою честь і совість заперечити жахливого голоду, все ж таки знайшлися людці» які обороняли святі Совєтської революції. Цитую. Якщо голод потрібний, щоб зберегти революцію, най воно так і буде, навіть якщо виноситиме мільйон життів, писав американський совєтський апологет Оптон Сінклер. Може було і п'ять мільйонів жертв, однак ви не можете у перспективі зрозуміти чого доки на поставлене питання не зможете відповісти, скільки мільйонів жертв треба було б пожертвувати, якщо б не було реформ». Хто сказав би, що це виглядає на виправдання масового вбивства? Це неправда. Це спроба оцінки революції. Ніколи не існувало великих суспільних потрясень в історії без убивств. Так цимічно говорив цей апологет Сталіна про жертви Голодомору. Коли в тих критичних для України роках американський інтелектуальний світ оприділився по стороні прихильників Совєтського Союзу у боротьбі проти нацистів, з парламенту Рейхстагу у Берліні німецькі лідери гостро засуджували вбивство мільйонів українців. Є очевидним, що президент Рузвельт був поінформований про голод в Україні. Це йому доносили листи із Сполучених Штатів Америки, звідомлення консульств та Амбасад з Польщі, Ріги, Брюсселю, Берліну, Варшави, Бухаресту, Атен листи звернення інформації з часописів у Польщі, резолюції мітингів в Америці та Канаді та звідомлення різних дипломатів через державний департмент Сполучених Штатів Америки, які користувалися приватними інформаціями в самих радянських урядовців. 27 березня 1933 року голова Центрального комітету допомоги менонітів у Канзасі П. К. Гіберт на підставі тисячі одержаних листів у своєму письмі до нового державного секретаря Кордела Голла описав гостроту ситуації, яка склалася для їх земляків в Україні та Росії, які зараз масово помирають справжнього голоду. Миноніти хотіли допомогти дітям і голодному населенню, так як вони це робили на початку 20-х років, коли в Україні був голод спричинений червоними окупантами. Однак на всі розпочливі листи, які надходили до президента і Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки, існувала одна і та сама трафаретна відповідь. Цитую, «Державний департамент синує стурбованість американських громадян, чиї родичі в Росії страждають від нестачі продовольства. Проте, на нашу думку, сьогодні уряд не має жодних належних засобів впливу на ситуацію, які б сприяли наданню ефективної допомоги в Росії». 18 вересня 1933 року міністр пошти та телеграфу Джей Джей Фарлі одержав листа від Організації американських ветеранів першої світової війни українського походження з Нью-Йорку, до якого вони долучили низку фотографій та матеріалів. Лист прочитали члени Демократичного комітету в Нью-Йорку, що окреслили текст як потенціальний, цитую, «політичний динаміт». Цей лист написаний секретарем-ветеранним Володимиром Юрковським переслено Держдепартаменту. Він також був переслений Келлі, який відписав, що... Цитую, «Лист з додатками, що стосується поневіряння людей, які живуть в Україні, і комуністичного руху в США були вивчені за цікавленням». Кінець цитати. Численні листи спіли з Канади до президента США. Українці-манітові звернулися до президента Рузвельта 2 жовтня, а день пізніше Національний конгрес українців Канади писав президентові, цитую, «Ми наважуємося звернути вашу увагу на той прикрий факт, що вже тривалий час московська влада систематично морить голодом населення Східної України. У Канаді постійно отримують тисячі листів, у яких люди описують страшні подробиці того, як помирають тисячі. В Україні є населені пункти, де живими залишилася третина, а подекуди чверть колишніх мешканців. Кінець цитати. Додано і свідчення очевидці пані Марії Жук з Одеської області, якій було дозволено виїхати до Канади для об'єднання з чоловіком в Альберті генеральний консуль Вінніпезі повідомив про становище держдепартаменту до надісланих листів. Державний департамент неспроможний вжити заходів, бо ці явища цитую не мають безпосереднього впливу на американських громадян чи їхні інтереси. Кінець цитати. На перестанні Держдепартаментові США резолюції масового мітингу українців у Шаві, який відбувся проти голоду і совєтської влади 13 жовтня, Держдепартамент не зареагував. Тільки через консуля в Гамільтоні підтвердив їх одержання. 16 листопада 1933 року Сполучені Штати Америки офіційно визнали Союз Совєтських Соціалістичних Республік. Протести та прохання президентові допомогти голодуючим продовжували надходити. Кілька тижнів раніше, 28 жовтня 1933 року, із Берліна надійшов лист від гетьмана Павла Скоропадського, який просив президента Рузвельта не визнавати Совєтського Союзу, а в противному випадку, щоб совєтська влада визнала право Сполучених Штатів Америки організувати комітет допомоги голодуючим. Відповіді не наспіло. На початку листопада... Українські депутати та сенатори в Польщі вислали телеграму президентові Ша щоб в часі переговорів совєтської сторони розглянути трагічну ситуацію в Україні, населення якої потерпає від голоду. А кілька днів пізніше Чехословецький комітет порятунку українців за підписами Бобішковського голови і генерального секретаря Паливоди написали листа президентові Ша з описом ситуації в Україні та на півночному Кавказі рівночасно прохаючи направити в Україну комісію для вивчення совєтської політики відносно неросіян у Совєтському Союзі. При кінці листопада Келли зареагував на телеграму Українсько-Бельгійського комітету з Брюсселя. Голова Яковлів відправити в Україну американську дослідчу комісію уже вицвілою трафаретною відповіддю. Цитую, «Хоча ми співчуваємо, на сьогоднішній день немає належного заходу, який уряд може вжити, щоб полегшити їхні страждання». Кінець цитати Налести до пані Рузвельт з різними конкретними пропозиціями на спіла відповідь, що їй щиро шкода, що нічим не може допомогти». Однак постава пані Рузвельт у половині 40-х і 50-х роках різно змінилася, і вона багато сил присвятила, щоб рятувати українських діпістів від комуністично-московських обіймів. Коли прохання українських організацій лишилося без відповіді, Союз Українок Америки під проводом пані Пелецович Вдався до інших заходів. Жінки зорганізували лотерею «Розіграш» статуї відомого українського скульптора Архипенка і з доходу купили торговельні квитки «Торгсину» та переслали в Україну, щоб в той спосіб допомогти голодуючим. Це була чи не єдина вдала акція допомоги? Ще кардинал Відня Ініцер пробував організувати Міжнародний комітет допомоги, однак без успіхів. З ретроспективи часу непрощеним злочином лишився факт, що деякі передові американські журналісти стали апологетами сталінської системи і проти журналістичної етики заперечували факти Голодомору-геноциду. Деякі вдавалися в подвійну гру, офіційно заперечували правду Голодомору, а в приватних розмовах признавали його існування, навіть подаючи кількість мільйонів, які загинули в їхній оцінці». Через обмежений час нашого слова згадуємо тільки деяких із них і їхнє становище. Перший, який вказав на голод в Україні, був журналіст Д'єрад Джонс, який особисто був в Україні і в березні помістив статтю в Manchester Guardian під назвою «Голод в Росії. Розповідь англійця, що ми бачили на турі пішки», за підрахунками якого в Казахстані від 30-го року загинуло близько мільйона людей – і тепер, цитую, в Україні під загрозою смерті теж опинилися мільйони жителів. Кінець цитати. У відповідь на цю статтю Москва заборонила журналістам в'їзд. Малком Могеридж, кореспондент «Манчестер Гордіан» у Москві, який був в Україні під час голоду, писав, що тема голоду була головною темою всіх наших розмов у Москві. Всі про це знали. Він виразно окреслив дві сторони у статті «Війна Совєті проти селян». З одного боку мільйони селян голодні, часто опухлі з голоду, з другого боку солдати, члени ГПУ, які виконують вказівки з диктатури пролетаріату. Однак всі докази трагедії голоду розвінчували два талановиті журналісти, які були апологетами совєтської комуністичної системи і зачаровані Сталіном – Вольтер Дуранті кореспондент Нью-Йорк Таймсу в Москві та Луїс Фішер з Нейшен. Доранті був наче камеліон, який підбирав синові аргументи, залежно від розвитку ситуації, щоб оправдати політику і накази Сталіна і його керівництво. В офіційних сетях Нью-Йорк Таймсу він був апологетом Сталіна і голоду не бачив, однак в приватних розмовах він говорив моторошну і страшну правду про смерть 10 мільйонів селян. В книзі Бюро закордонних Справ і голод, де Форен Офес аде Фемін, видана Марком Цареником Любоміром Лучиком і Богданом Кордоном у 88-му році. Є вагома інформація про голод, яку Доранті подав після десятиденної поїздки по північному Кавказі і Україні панові Вільямові Странґові, який її переслав. До Англії Джонові Саймонові 26 вересня 1933 року, а останній подав її відповідним державним чинникам, так що король Великобританії, парламент і доміній Великобританії були поінформовані про жахливий стан голоду в Україні. Ідеологічний симпатик совєтського комунізму журналіст Джон Фишер, відповідаючи на твердження журналіста Герреда Джонсона про мільйони жертв голоду, реагував такими словами – Цитую. А хто їх рахував? Яким чином міг хтось пройти ще і порахувати мільйони людей? Кінець цитати. Лайонс писав у своїх спогадах, що в тому часі зійшлися всі журналісти в Москві і в присутності совєтського цензора Костянтина Уманського засудили писання журналіста Геррата Джонса. Коли московський кореспондент Christian Science Monitor Вільям Генрі Чемберлен симпатик совєтського уряду повідомив про голод у південних і південно-східних районах Росії, України, Північного Кавказу і Казахстану, йому заборонили в'їзд у ті сторони. Українська спільнота пробувала домогтися справедливості у Конгресі США. Один з конгресменів Нью-Йорку, Hamilton Фіш III, підготовив проєкт резолюції 399, який обвинувачував совєтський уряд за голод в Україні 32-33 років, висловлював співчуття американського народу потерпілим і закликав совєтський уряд прийняти харчову допомогу. Вильям Рандольф Херст Великий магнат концернів часописів скористався голодом для нападу на президента Рузвельта. Однак події 1933 року він переніс на 1934 рік, що викликав сумніви у журналістів-апологетів совєтського комунізму. Фішер розкритикував Герста, а Чемберлен Фішера. На інтернеті в енциклопедії Вікіпедія можна знайти наступні дані про Голодомор. 24 країни офіційно визнали Голодомор геноцидом українського народу. Відповідно до соціологічного опитування, проведеного 2010 року, 60% громадян України вважають Голодомор геноцидом. 2003 року український парламент назвав, а 2006 року офіційно визнав Голодомор геноцидом українського народу. 2010 року судовим розглядом завершилася кримінальна справа за фактом здійснення злочину, геноциду. Винними суд визнав сім вищих керівників Совєтського Союзу та Української УСРР. USS... А саме генерального секретаря Центрального комітету всеросійської комуністичної партії большевиків Йосипа Сталіна, секретарів ЦК ВКПБ, Лазаря Мойсейовича Кагановича та Павла Постишева, голову Раднаркому наркому СРСР В'ячеслава Молотова, генерального секретаря ЦК КПБУ Станіслава Кощера, другого секретаря ЦК КПБУ Менделя Хатаєвича, голову рад. Наркому УРСР Власа Чубаря. І Печарський Київський суд констатував, що за даними науково-демографічної експертизи, загальна кількість людських втрат від Голодомору становить 3 мільйони осіб. За даними слідства, було також визнано, що втрати українців у частині ненароджених становлять 6 мільйонів тисячі осіб. Консуль Італії Гриденіго говорив 3-го року про 9 до 15 мільйонів осіб, які загинули від голоду. Журналістка – жінка професора Мейса про 14 мільйонів осіб. Знаємо, що магнат Герст, властитель численних часописів, надрукував повідомлення про події з го року, поміщуючи низку статей журналіста Гаррі Ленга, в яких подається цифра 6 мільйонів жарт голодомору взята з усовєцького посадовця. Ричард Сингер, який відвідав Совєтський Союз і зробив успішну дипломатичну кар'єру, вважав, що загинуло голодовою смертю 4,5 мільйона. Оцінка кількості жертв була різною, одначе найближче підійшов до неї Доранті. Це підтверджує інформацію самого Миколи Скрипника, який подав американцеві українського походження Адамові Тодалу, з яким його єднало минуло в большевицькому підпіллю ще від 30... 1913 року, цифру в до 9 мільйонів. Це кілька думок і інформацій про геноцид українського народу комуністичною Москвою закінчимо словами майбутніх літописців українського народу. Цитую. В році Божому 7411 му від сотворення світу на Багряному Небоколі появилися три горосвісні біблійні знаки – тришістки, які наводили жах на населення. Тоді-то сам диявол оселився в Кремлі, щоб устами і ділами людожера Сталіна і московських кровопивців покарати український народ масовою екстермінацією. Мільйони селян фермерів вмерли неприродною смертю, конаючи в жахливих муках і корчах. Тоді-то були поповнені нечувані злочини проти людства і вбивства, коли ховали тих, на яких тінь смерті ще не зіщені а були в смертельних судорогах. Жах охоплює людину при уявленні людоїдства, коли голодуючим відбирали розум, і вони годували дітей людським м'ясом батьків, а батьки і матері їли власних дітей і божеволіли, в тому часі голоду селяни ставали розсадниками тифу, і тишачі вмирали від нього під плотами і тинами у ворожих до них містах. Господи. З сердеся над ними, прости їм за затьмарені голодом вчинки, бо вони були самі, ніхто не пристанув їм, простягнув їм руку допомоги. Світ мовчав, мов заклятий, не бачив тіні розп'ятого Христа в Україні, а вороги Бога і українського народу тріумфували і в водці топили свої головокружні успіхи у війні проти селян та поповніні злочини супроти них. Не тільки могутні цього світу оглухли на страждання України. Українського народу навіть ангели на небі не чули і не знали про ці жахіття українського народу, що записані в літописі українського народу як непрощенний геноцид. Кінець цитати коментар підготував і читав Осип Рошка, член редколегії. Дякую!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 МБ Банк є мій банк. Дорогі слухачі, в сьогоднішньому складному економічному часі важко знайти грамоти, сертифікати чи конта, що гарантують виплату задовольних відсотків на ваших важко заощадженнях. Але,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 n.com Залишаєте працю, йдете на пенсію. Проведіння професійно залагодить зміну 401k у особисте IRA. Телефонуйте 1-877-857-2284.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 99, Дентистична клініка Everest Dental міститься при 9892 Баслтен-Евеню у Філадельфії. Доктор Володимир Зінь виконує різноманітні дентистичні послуги, а саме пломбування зубів, хірургічне видалення зубів, коронки, мостики, протезування, лікування ясен, вибілювання зубів, лікування зубних каналів, рут канал.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 9892 Басселтон авеню, кабінет 302, телефон 215-671-0188. А в тебе в сні квітує сад Твоїх участків високо в русі, А у моїх осі така стопа Таке печаль, таке печаль. Чекай моя тривога, ти зачекай тебе. Любовь, що перша устання, така печаль, така печаль, така печаль. До волю арсії не видано рання. Нічого так, нічого так ви не жаль, як ту любов, що перша. Така любов. така печаль, така любов. така печаль, така любов. Увага, дорогі слухачі! Філадельфія відзначить 80-річчя Голодомору в неділю 17 листопада цього року. В першій годині пополудні – маніфестація і мистецька інстанізація біля дзвону свободи. П'ята і Маркет-стріт з Філадельфії, Трета година пополудні – жалібне відзначення голодомору геноциду в Україні і вшанування пам'яті 8-10 мільйон невинних жертв московського терору. В Українській католицькій катедрі непорочного зачаття – 830 North Franklin Street, Філадельфія. За точнішими інформаціями, і зголошені на автобуси, просимо звертатися до канцелярії Українського центру на число телефону 215-663-1166. Комітет громадський в пам'ять Голодомору закликає всіх до численної участі. Збірка на автобус до дзвону свободи, 11.30, рано. Збірка до катедри, 1.30, пополудні. Кошт 5 доларів дорослій, для молоді вступ вільний. Шановні радіослухачі, просимо записати у ваш календарець. В Українському освітньому культурному центрі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 Шановні слухачі, ви слухаєте радіопрограму Українського освітньокультурного центру. А зараз просимо вас послухати вісті з України і про Україну. 45% опитуваних українців вважають, що країна має підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом. І лише 14% респондентів серед варіантів інтеграції України обирають вступ до Митного Союзу. Це результати опитування, проведеного GFK Ukraine. При цьому підписання угоди про асоціацію з європейським Союзом підтримують 47% виборців партії регіонів, 70% виборців партії «Батьківщина». Шістдесят три прихильників партії Удар і 2% виборців Комуністичної партії України. За повідомленням, прихильники євроінтеграції загалом поділяють цінності Європейського Союзу, спрямовані на упорядкування суспільного життя, відмова від хабарів, виконання правил паркування та дотримання дозволеної швидкості руху по дорогах. Раніше повідомлялося, що за результатами опитування соціологічної групи Rating, 53% опитаних українців підтримують приєднання України до Європейського Союзу в той час, як за результатами цього дослідження, третина українців не підтримує євроінтеграцію України. Тим часом у Верховній Раді до порядку денного на 19 листопада внесені євроінтеграційні законопроекти. Депутат від опозиції Анатолій Грицеп. Менко у своєму Facebook припустив, що шанс на успіх у Вільнюсі ще остаточно не втрачено. Графік прийняття трьох необхідних законів, лікування Тимошенко, прокуратура і вибори ще не зірвано, і парламент встигає прийняти їх до Вільнюса, написав він. Опозиція кличе українців на мітинг за асоціацію із Європейським союзом. «Українська правда із середи» 13 листопада 2013 року. Опозиція закликає українців вийти на акцію на підтримку підписання Асоціації з Європейським Союзом. Про це йдеться у спільному зверненні парламентських фракцій «Батьківщина», «Свобода» та «Удар». 13 листопада 2013 року фракція партії регіонів за вказівкою президента Януковича провалила голосування за ключовий пакет евроінтеграційних законопроєктів, який гарантовано відкривав Україні шлях до підписання історичної угоди про асоціацію із Європейським Союзом, зазначили вони. Українська опозиція, як і раніше, була готова віддати 100% голосів за всі євроінтеграційні закони, у тому числі за недосконалі президентські, про прокуратуру та про вибори, уточнили політики. «Ми також пішли на важкі, але такі необхідні компроміси у питанні щодо подолання наслідків вибіркового правосуддя. Сама Юлія Тимошенко неодноразово, чітко та публічно виступала із закликами не ставити підписання угоди в залежність від її особистої подальшої долі, якою б важкою вона не була, йдеться у заяві». Відвертий саботаж партії регіонів євроінтеграційного пакету законопроєктів означає лише одне. Віктор Янукович свідомо зриває підписання угоди про асоціацію із Європейським союзом, позбавляє нас шансу на реалізацію багатовікового прагнення українського народу бути повноправною та невід'ємною частиною вільної демократичної європейської спільноти, вважають у трьох фракціях. Зрив угоди про асоціацію – це неминучий розворот нашої держави в минуле, у бік дикої неорадянської імперії під назвою «Митний Союз». Це закриті перед нами та нашими дітьми двері до цивілізованої Європи. Це клюб довічних президентів, до якого так прагнув вступити особисто Янукович через наміри сфальсифікувати результати президентських виборів 2015 року, зазначають політики». У трьох політичних силах переконані, що зупинити такий розвиток подій може лише потужний громадянський спротив. Опозиція оголосила акцію на 24 листопада у Києві із закликом до громадян прийти і підтримати одну вимогу до Януковича – підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом на саміті Східного партнерства у Вільнюсі в Литві. Україна в кінці минулого тижня... Повністю припинила закуповувати газ у російського Газпрому, продовжуючи закупівлю в Польщі та Угорщині. Зараз українські споживачі отримують газ, який був раніше закачений у газосховища. Утім, експерти зазначають, що крок цей радше вимушений через накопичені борги, і однозначно тимчасовий, адже повноцінної альтернативи російському газові наразі немає. Якщо в жовтні. Ні, Україна отримувала близько 100 мільйонів кубометрів російського газу щодня то на початку листопада. Обсяги постачання скоротилися приблизно в десятеро, а 8 листопада припинилися повністю. Відтак, акції «Газпрому» на російському фондовому ринку подешевшали на 1,9%. «Газпром» та «Нафтогаз» наразі утримуються від коментарів. Проте, за даними газети «Комерсант України», «Нафтогаз» не планує відновити закупівлі до кінця року. Це рішення, однак, може бути переглянуте в разі сильних морозів. Інформація українських спецслужб потрапляє прямо в Росію, подає Радіо Свобода. Будь-яку інформацію можна перетворити на зброю, говорить колишній державний експерт із проблем міжнародної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України Євген Жеребецький. Він каже... Я дуже сумніваюся, що наші спецслужби працюють виключно на українську державу. Я не сумніваюся, що всередині є контингент, який інфільтрований нам, братньою Росією, і вся інформація потрапляє прямо туди. У нас розгулюють. Це відомі речі теж. Відкрито працюють люди, які є агентурою впливу, не кажучи вже про їхніх резидентів, спецслужб братніх, які працюють проти цієї держави. Служба безпеки України робить видимість, що вона контролює прослуховування чи реєстрацію, якою займаються державні структури, але я дуже в цьому сумніваюся». Станом на 1 листопада 2013 року кількість зареєстрованих безробітних становила... 394,6 тисяч осіб, передає Державний центр зайнятості. Основною проблемою сучасного ринку праці залишається нестача якісних робочих місць з гідними умовами та оплатою праці, особливо для молоді. Станом на 1 листопада 2013 року кількість вакансій у базі даних Державної служби зайнятості становила 77, кома шість тисячі. У середньому на одну вакансію претендують п'ять осіб – у тому числі серед кваліфікованих робітників з інструментом – три особи. Серед професіоналів та робітників з обслуговування технологічного устаткування – відповідно по чотири особи. Серед осіб без спеціальної підготовки – п'ять осіб. Серед фахівців – шість осіб. Серед працівників торгівлі та сфери послуг – сім осіб. Серед законодавців, вищих державних службовців, керівників, менеджерів – вісім Осіб. Серед технічних службовців – 12 осіб. Серед кваліфікованих робітників сільського господарства – 15 осіб. Станом на 1 листопада 2013 року кількість зареєстрованих безробітних становила 394,6 тисяч осіб, з яких більше ніж половину складали жінки. 45% – молодь віком до 35 років. 35% – особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні. Понад третину зареєстрованих безробітних були сільськими мешканцями. У січні-жовтні 2014 року послугами Державної служби зайнятості скористалися 1,6 мільйонів громадян. З них статус безробітного мали 1,3 мільйони осіб. Thank you.